قسم القدس باب دے بابا یا نہ قسم د اتیباو کی اتیبا جمر طبيب دا اني سوک چرچا علاج معالجه وکی دا علاج کد دواي پزيراباني وې کی چاره دواي ورکی یا نو خدمت پزيراباني چا مرحم پټایو کی پریشان ولہ وکی په یو پیار کی د کډاب برابرې کی ماته شی هغه سیده کی او کنه دا د دم درهی پزیران تر ټول <سؤال> د تبابت ریس یو روحانی دې شکم د دمونو پزیران دې راځي او بل ظاهری دې د ادویو د کار پزیرای چره د لیکي دا حديث کر کړه د ابو سعید خدری رضی الله تعالی اوج یو ټولګه د اصحاب د نبی اسلام نن تریو په سفر کې چې کم دیو کړهو دیو نازل شو کو شو په حلین په من العرب او دا عربو دا عادتو چې او باندې نشنا کست مې مستوب یا لساتلو او چې دا غوته توجه نه ونه قانون منوم یا په همدغه مطالبه کوله مدرک کبیری دیو من مستوب او نو کو نو قص تزابوهم دی تربد مین مستوب کو داونه نو وین کارو دیو د مین مستوب نا دا خپل روايات خلاف په موقع د اسلام په وجه ديو مسلمانانو او هو کاترو الله سبحانه و تعالی داسې اسبابمهاکه چې فلو د غ د ذلك کل حي ووجي چلی شو د دغهقبلی د د کابیرو چې کمقبلوو داو مشر سرتاو او ووجې چلی شو هر زه چې ووج چ وج چلی شو فشافا لهبي کلې شيء ااج کوو د دپاره په هر ساسیز لا په او شودونه سو دز کم اعلاجونه چې دو کول. بقال بعضو کوئی بازی پديو کې لو اتي تمها الی رہتے کې تصدیق دلتراشی الذين نزلوا بكم او چې استاد خاطر نن شو لعل لعل يقون عند بعضهم شيء ممكن د چوي پنځ د بعض دي یو شی ينخوا صاحبکم د پیدا ورک صاحب دغه په شو کسانې ګلنو په قاله بعض بعض په کې صی ص لريه زمونږ مشر چې چېلی شو دی شنا له وبي کولی مون لااج معله جوړه دغ د پاره پارسیلاین په شو سی اوته پر پید ف حال د أحد من کوم کو دی امور کی دم علاج در دیر مؤسری کتابو طیب کی براش فقال رجلون من القومی وصریب قوم کی انی لعرقی زخو دم اچھو لی شما ولیکن استدبناکو مستازن طلب در مل مستوک کڑوا با بیتو نتاس انکارو کانتو دوی بونج مل, مل مانکی ما انا براقی زدم اچھو انکی نیم حتی تجعو لی جعلن رسوچ تاسو نه یې وردورې زماره پارا یو جوعل جول اجرت ته وای هوا یې وزدوي فجالله او موږ د تغاد دم گیر د پارا قطيان یو کندک من شید ګوري فزت کتاب طب کې باب 52 پر رقا پای کې برائشې چې دا ګړی دیرش ګړی خطیم مین شاییو کنڈک دگڑو دیرشگڑی ولو گرزوالی چی که زمان مشرخشو نمتالک دیرشگڑی درگو پشکرانے کی فآتاو نو اغراغ دغ سییتا فقرآلی بھی امیل کتاب نوویلوستا پاوانی سورت الفاتحا وید فلو اولاڑی پیتیو وردو کلی حتا برع تردیچا سڑیست جوڑ شو کانما قضیت منه قال <سؤال> بيكي دي آزاد شو ده زانو بن اي قال دا غرسيت وي دي دي پاندي خلف بوخه پوتړي بهمن د نشو اچاواله پریزن به چا پلا رډين قال انهي فو او پاوهم دولهم دي کور ورکوته حل کتا جواز خپل بدل خپل الذي اغصالحوهم چه دې اصول ه کړو د ننغا مسلمانان صالح په جول باندې رب ګړي ولور ډیر شوانور کړه د لواز په باندې وک فقالوا الديو وي قلم دا ګړي تقسیم کی فقال الذي رقي ا قسمي دې دمه چول لا تفعلوا ذلمک وي حتى ناتي رسول الله دې چراشد الله پیغمبر ته پنستا مې رو دا له ا تا بوسو کوز ا يدا او استل جہیز دي کنلی استعمالول جہیز دي کنلی اهو سره خدا غم، فغدوا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم د وساره ټیم کلاړه د نبی رسول اسلام تا تذکرولو او د ذکرو کو نبی رسول اسلام تا دغه خبري نو ویل رسول در صل الله علیه وسلم مینې ناله تم انها رقیات ذکم زه نه معلوم کړو چې دا د دم ده احسنت تم خام کړی ودری به لی ماکم بسامین اجي تقسیم کوي نو اوه زماده په اړه خپل ځان سره هم یو حصہ زمایي سب کې هم وګرځوي من دا څو زپاره استل حلال دی مقام کی مصنب علیه رحمت دعظیم پقاحتنات کارو اگستو و دیتی بارسرہ چی دو بادر زنہوں حدیث کی جی پرونتا من را غلوہ و حجرت اغیستونا بیر سخت مانا چین کنتا تحبو انتو توقت توقن نار فاقبل حدیثی کدی صعبی دا غده بقران باند دیر شکلی واگستو ورس السلذ <سللال> موثنی په ایبان باپ قیمو کسب المعلم کې دغې تعلق, تعلق سر دی اجرت غسل او دلسي پاغیبان دی پیسیغی سلدانی دی ممنو آگار دی توی فقه المحدیس پی تراجنی دی لگسن جی فقه البخاری پی تراجنی دی امامی ترمیزی ری محلہ دی حدیث بان باب قیم باب ماجا پی عجر تاویز تاویز سوکو کی یعنی دم او پاغیبان اجرا خلی اموسنین دا پاب قائم کو دا معلوم شوا چې دا اړیکې تعلق د تعلیم تعلم سره دی او دا اړیکې تعلق د طب او سره دی د دې سره تطبیق را ذکره مې امام ترمذی رحمه الله چې کوم بابا ذکر لري جګه د امددی ترطرف درجه کې یتې ترطرف راکيده امام شافی سي وقول نقل ورغړي دي او جرأت په تعلیم د قران باندې هم جایز با ده هغه اشاره کړل حدیث ته چې تزوجت وکړ په امام حکمه نه قران مسلته رسول استلمه به دا خبره چې دا سي په دمو په ديشینو باندې تیسه نو نفسه دا يثبات شویلې لیکن دا چې کسب نه دي ورته ولې شویل او ځل چرتداسي نريمن کولو چې دا یو کسب ګرځول <سؤال> شي په غزرې باندې واستر او یاد دا د مسلمانانو استر په دی کسب ګرځول ندي فکر په زمانه کې او خلق دي تا ور کړی دا او خپل یوداسي انداز کې عقیدت تخلق فزان جوړي غداهات ساتیدا دم چې لري لري ذات تعلق تد توهم سره چې دا خبر ده کې مو ملانه هغه دا خزي مزید د د بچو ده نو پلیت قاری دز کړی خوندو تاسو کې جواجت مو ادنه کړنیو طرف ته شپ هغه دم کړه او دا وینا مې نه وکړنو ديني بګری زه خويندې مې نه نستوي چې هغه وعده امر ادم چې پکړه نه دا, دا غینه اروت حمل ته راو شو نه مرسي داغه په اړه مرسي بده نو دا یو طرف ته شي داو حمل ونه شي پریوانی خلقه قید جوړي دا شته یې ایبر درو کې غونشته کټه برزان دا خلق چې د دې نبی اسلام لري کار نه صحابه او او په حدود کې دنه یو کار درخ په غزالې موقع دی او چې موږ د او ده حدیث ده عمی خارجه ده لیه بحقومتیر شو فا آتوهو اغراله ده تا ویوی جی اینکا جیتا من اندی حاضر رجول می خیر تارا وڑی ده تراب ردیس ردین خیر فرقی لنها حاضر دم کزم ده پار سره فا آتوهو بی رجولین راوڑو دی عام د خارجته وصلے راوستو ما تو چدي ونيو او في لو کو يوت غلشيو پر بيروگ برکاو دي اومن قران ثلاث ايام غدوته او عشيه ده غلردم کو سوره الفاتحه دروذي سبع بيغا او کلمم چې ختمه او خپل لاړي براجو راوڑو سما تپادا بي با کاندما انشیتا مینی قالو گویا کنی جوڑ شو آزاد شو داغا پڑینا و درساینا فااتو شیعن اغور کدتیو سیز رست کتاب الاتعما کی رست او حدیث دی روڑی چی می اتشاد سل گڑیوی سمیب اوجرتو کنیو سما دا غوا شکرانا و ولی جی پریز مانا کی لگڑو خود رغت قیمت تی آځې کا او ستن 5000 ام تاسو واچو نه 5 لاکھ روپۍ شپه یودمه 5 لاکھ روپۍ دوا وې ماشاء الله زه کتہ ټرک یو سړیو اوس ملله اوب همدا ځکول دا غرد غرد خلک به خاطرات نه اغه ته ټول جمعاله وبالتالي کروپۍ را کويو ندی تمې ستاله ابره خپل دغه خلک باندې لازم روکه نه ولو کل می جاله تاویذ یا سوکړل او کړل چاته ویچي دا غاړې وره کېږي دا غاړې داغه مخ کې راکي چابیا نه غاړې خېر دې مرکه و کار دې وشو بیا په غاړې راو دا چل نه به کول فذكرہ له له نبی رسول سلام دا خبره و ته ذکر کو نبی رسول می کل خراب العامری تمہاري په خپل عمر قسمي لمن قلبي رقيت باطل چا چې خراکلې ده پدم باثيل <سؤال> نو غلط کار کل له کده اکل حق تا په حق دم باندې وکړو هغه بکې ده غلط دمونه وکنه په درحده پره کوي په درحده باندې کوي په درحده پر استاد او په درحده او چا چې د امرزاونه شخونه ده پلان غلط دم دې د شرکی دمونه هغه تاج کومونه نو سيدينه په دې له خير په دې دې د کاتورنا لیست یا له خیر او کې وای الحجام حجام زمون داخله قوتنا خدا حجامت موجوده نيان ومختون دیوړه وختام ټکول اما <سؤال> شومان بیم سنت کول او ذکر یې اکرا نه او داغه به هم کول دا کر بهمل لګون دې ته حجام اوس دا مسلره چې د دې حرفت حکم سره او په دې حرفت باندې چې کما مزدوری ورکړ شي دا یو کم سره ظاهر پتاو دی حجرت دوان جیدی پنځ جنور باندې د آزاد د پاره او حو... عبادت د پاره امام احمد ابن امبلوی کده حر د پاره دا کسب وکره دی او پی سی د دی حرام دي د حر د پاره ک یو حر انسان پدېخ کر لګول باندې پی سی می سی نداو خرش کې په خولو ډنګ روباندی په او دا قسم او د دې د قدرت حلال دې د بارده عبد اذر روایت استدلال نسی کوم چې راسترا روان دي نبی علیه السلام فرمایل کسب الحجام خبيثه کسب د حجام خبيثه یره حجام چې کوم د خلقو ګری خرای دا شی ربال حرام دي دین له وک کوم جاهز مور کوي او خبيث دوبانی یو خبيث په معنا د حرام او بل خبيث په معنا د بیکاره دتی یا معنا د بیکاره او ثمنول کلم خبيث او بي سيدس په هم طليت حرام او مهر البغي خبيث او درنداي مهر او جردا په حرام نه او ربکي او فی اسی را رما او خلقانه آرون مشال مسائیها او دا Fernی روانی حرام طلب خواه خواه خواه طعنت خواه عط Pro god امنج من فلان انگ Hurac à Lisbon می عطا حجام پیغمبر علیہ السلام <سؤال> د رحمت کلو د دین دا بار بار ته پوس کولو او طالب د اذن کولو تر ديج نبی علیہ السلام او تامر کلو چې داکم جراتی تاسو نه دا په خپل اوخ باندې اوخې نادح او وختوي توبراوی او په فلو غلامان باندې اذن می استمراو دین امام محمد ابن حنبل د نن وډله شهور سره د یباني ګجراتواري نوابي سکي کرل غول نبی علیہ السلام او حجام ته دغه مزدوری ورکړي و عبد الله بن عباس رضی الله دین او استدلال اس کوي چې کجری معلومه نبی علیہ السلام ته دا خبيث نبی ورکول چې وره ګړو شو شي دا خبيث او حرام نه دی خبيث په دې معنی چې حرام نه دی د دین استدلال عبد الله بن عباس نو له دې او دا مسئله سموي لګین په دې استدلال کې لګړتي حادثه شته هغه چې محمد ابن یمن بلحو قائله ته علماء د بارا په پا جواز باندې حرد لپاره باندې او نبی رسول الله پر کم کسب باندې خبر لګول هغه روز ته روایت کړی دی ابو طيبه ابو طيبه چې کومه دا غلام اگر جمهور داوي چې نبی رسول الله دا کما عجر ورکڑی رئی نو با دیکی دا تفسیر نو کڑا جداحا غلامو کا عزاد پریش ست سرخبارحل استدلال کې د خطششتا اوئی اخکر لگولیو دنبی علیہ السلام دا پر عبوتو ایبا امر کلو نبی علیہ السلام دا پر عبوتو ایبا امر کلو نبی علیہ السلام دا پر عبوتو ایبا یو سوکه جوړی ته ور کړی او دغه حالت امر کړو چې سپک کړه دنا د د خراج ایاومیه یا شهري آمدن دوی چې مالکانو په غلامانو باندې خودلو چونګې دا بوتي بچو تخکر دغه وله ترتیب ته یادو او دا که سب کولو کولونه د چې کما مالکانو اور دوی وست پاورست که یمیشکی مول دومر راکوا و باکت مانده زن نستاخ پلیدی چیسی بی که خواه خواه خواه خواه خواه خواه خواه خواه خواه خواه نو آخلق خوا با زن نسو وینزی خیست خیست راوستی او به بین دا چې کلی جوړولی اړبنه ګټلی نو نبی علیہ السلام دا دینه منو کړه نهار رسول الله او دومرهغو د عدالتګاری وکوله چې په دې باندې باندې صبر هم ثابتول مبارکی کتاب و نکاح کې متاست دا عجیبا چې په تیریش نبی علیہ السلام دا دینه منو کړه راپی میره پا اوچي دا امرم دا تاريخونه درماني قريشي وي چرابي بن رفاعه د انصار يومي لست راغلو باقي وي چې لقد نهانا نبي الله سلام او منه کړي دا الله پیغمبر نن رزي انسدي رشي نه ذکر او کړو باقي دای چونه ها نه ان کسب الامته مونږه دا کسب د وينځ نه الا ما عملت بیري مگر ا کم کار چي د پخ والله سپنيو کي وقاله هکزه به حسابي شاريفه بو توقلا نه هو په طرف روتو او او د سپونس او ينه پش يا د در دندت کول او چدار ته تي او دنه چې کوم دنه نو مانا نشته مخکثر نشت. د راته چې وینځو د تاسې کار خودل پکار دی وینځو تاسو ته چې هغه دغه د له سنوکاري بدکاری په نه لیکول په خالی چې د زانیې اجرت حلال ده دا غیره باقي څوک زینه او کې او دا غي ضرورت اخلي نه دغه یوهین زدل <سؤال> زینه دا غي عادت او دا غي له تمانه کلا او بل کار وکي ته ضرورت ماره زانیا په اعتبار د ما کنه په یو شرح کې دی چې د موسددنم اولی کې اوغاله کې واچ ويننده دتوب ای نه دی دا څنګه دی دا بالکل غلط دا بالکل صحیح نه دی دنه مونږه دا هغه نه مونږ خلک وکړ کئ چاو کی سمبوی موي ورپکی او دا صحیح نه دی مونږ په قران سنت دلیل دی چې دا د کرنو دا دلیل نه دی نشته مخې دا کی زبنګ دی موحشې دې دا سهارن پوری ولا دام سړې رطوبه abhis راوړي ودې لې تیبار نشته ښه په شي تاسو هوه او دا کم زين لري چې نه معلوم شو نو دغه یې بنارې چټه د جنانې نه راو خا ما من پیاس بن فحل حسب تیر د دې دومانی یوه نه اخو د ده دا دنګل د نارینا ساروی پمونس ماده باندې اکا وایي پوخ نو بوادانې خوخ پوخا خوخ سر لپ بېزا او ګټ پګړا وانګي پچل دا دا دنګل ته شي کومه نهه حاصله اځي ماي کنه په یوه نه جاتوړي چې درغکارې نضاضوخ كي دتي متازو مزاب محذوب قوي باب في كرائي اصب الفحل ندي كريه وجره اغيستل السندي لا مسل بش عاوزين يوجد عصب دغى وجره ندي نرتو نبيع محذوب رويستوتك زرت اصب الفحل جديد ایما مالک <سؤال> سب الزیائر په جواز قیللی او هغه دا وي چې وقته بمعين کی نو دا اجرت بدرغا وقته وجن نشي ولدي وي دي ماشي چې حیوان په د وختي بنشي دا سبب نه جمهور چې پاده می جواز قید مزکه چې دې کې غرر ده آیا دا نر دنګیو کنه دنګي بیج دنګي ند د د دل نه حمل تهراوی کنه تهراوی یا د تنو تطدان په ه مالی متقوم نه دی او جن دا مور دی پکې زګه ودا ممنوع ګرځي امام مالک سی د دغنه نه بچاو د پاره وی چې طریقه ودا سی وکی چې وه مقرره کړه لکه مثلا زدا غوایي ستو هغه غنټه پرې او د غنټې دم ربيسه نیم غنټه ای د دم پاو ساتیدای د نمبر پیس مدابه دغه وقت وقت وقت دره خلص اروالته کې وساتل دغې بشه د نوت پین البته لپه قه او خبر لکلي دا غدارې چې چرتا یو خپل وای د چواله نو د دې لیکن که پر کس چې په مستعیر و اپتوارد اکرام این عام با اندل سورکی نو دیکی بیاده که مانعات نیشه او دبا دیسی نیشه غیوز دا غدغبی نو تفیل بلکی دبا سی پتوارد اکرام این عامی چی دا صدای خوشالشی او سبال که بیا ضرورت را زینو چی پا خوشاله رای رای نو دایو خبر آخ بگی کلنا دی زمانه که دا داکٹران دا کمکی سیمی سی کئی نو دا تولم دغه درتونو کی راضی یو د مالمک خبره په کیراغلی ده او د او هغه د سترینو دزي امور کیچ کلا اختلافي راځي نبی سلام من کړه او اناس د دلیل نه داس په تاسو مخ کی, کی تا وې نبی له چې دا اسی کوي او من بخاری حدیث دی کنه چې حق ته دام دی چې پورز د ویرد باندې ته دا چا ساوري باندې تروق ورکړي تروقها مدام نه چې نيږي پر کول په کار دی په سې غيسته نه نيږي په بابن پی سوا اغد سوا اغد سوا غیسوغنا دیمانا جوڑول دی لفظ الحدیث که مستعمل دی وعد تو سواغین او دنگا سی اکزب الناس السواغون اکزب الناس السواغون تیرازی دا ځل په ماننه دا و لیکول باندې چې یو شی ودې شي وې یو خاص هي ات ورکړل شي صحیح تمزګه سي یو خاص هي ات یوسي د ورکولای کیږي دغه په وجبان الله الله نو دی دی چې مو ستنې په کمباب او ندام د درې په پاباره کې د دې د ابيشا هم خپېشنه ده دا نظر حدیث مضمون ده ابو ماجده وايي ما کټکړم مين او غلام د وقت غلام یعنی شک دې چې ما وګنه سر کټکړم نو پاته اب بکر نو مورا غلو حاجت پداسې چچفون کې وو چې وګتره جمع فَرَفَعَنَ إِلَى بن بن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ زَمَنْدَا مَسَلَةٌ وَرِيدٌ نَمُنْكِ وَنِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَبَسْتَهُ بِثِيرُ وَقِيلَ قَارِزُهُ فَقَالَ عُمَرُ نُعْمَرُ إِنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ يَقِينًا دَخَبَرُهُ قَدْ فَلَمَّا دُعِيَ و قالنو و و و و جام ما دله کله چې جاه وخته شو قاله اومر حدی سر یاد شو جان پر وخت چې ما د ن بیا سلامناړې دلوک پر معلی ان وه خالت غلامن وپې خا غلا او زما د او چې براقت با چې وی د غې دپه په دی کې او تهوي چېلات دا غلام محجام تنور کې اوره سوې جنبه زرګر تور کېونه کا صاف تا ادینه ندې صنعت کراحت ما بهدا صنعت پوری مکروحه یو په دیو ځوانني چې داخلك جدي کنن دي غلام کې سونن دي مسنتا ته توله خود لري نغې نه کټای کیڑی او بیا رامیان دي درو وای چه داخامه خرسی نه چیزی نجودی دید که اونو کتکوٹو بکوی رازی اونو تالی بانیده خرسی خبره چیزی تیو روکی بی پرانانید اونو دیوی خبره خلائی کنید در این داری چه دیوده دیده دیده اللو ازمپابن نید در این حدیث کی مرازی چه اگزب ناس اس او جن خلق دارید او در سایگین مبارکی و قسمه شور شودا وی چه یو سائغ ابا د غلامه کوله دي دغه نه نو چرته بلارو له سامان نه اوره وناده نه نه وکنو به پښته دړلا غلی نو پلان نه مغلا کې دغه کنيری ته مده پیשי به دي بیان نور دچې دا باجی چوري تغ진 دي تاسو د مفتیانو حضراتو نه کوئی د انجیکشنو اوردی ټولو دا درولې طانه باب فی العبد باب نے بیان دا غلام کی یو باو چ خرچ مال یعنی غلام مال بلاستر کی مال لے نو سم دا چې دا غلام خرچ شون دا مال مو څه خرچ شو او کنه مال باندې مالیکی مال پای چې غلام خرچ لګ دا پلاز کی کڑائی دا قیمتي دا سموバイル له قیمتي ګاړه چلي قیمتي نوریت پیزي شي سی ور سره دي ودابه ما موشتری دي کڅقسب حدیث مبارک قال من باع عبدا جاء خلصو غلام د غمالینو مال لغد با ایر د پاره مگر که شرط کید غلرا مشتري چې ورای دي مال سه بده مر په سوار دي دا غړې وو سریدم مال به یا د پرنکې شی ومن بان نخلا معبرن او چاچی خرسکلا کجورا معبر قلمي وتوي سمرید بعیده پاری دی موږ شرکی مشترک شرانجه مسلهم دادا چې مال چره ماریا دادا مال دادا دا بعیده پاره دا. دغه په مملکې چې کم مالې ناراضي اما ځانې ثبت هغه ته څنګه ژوندانه ثبت منځازي لري چې سر وکي سر وکي د امیر کی راضي نه په ایمه مالک سی و قایل له اروي کچرتایو مالک اولام لمال ور کیو چې تا ځان نشته و امیر پیدا پیدائش چې چرته دا دا وګړو ته مخاطب کم دا څه وزانه ډيري کیسې جمع کړې ایه مسالہ سوي نه نقي ايده سره په خپل مال دې تدمر کې وستر شي دی باندې وبله مسالم ډيري ته پېړړل هغه دا چیز آباد ځان ته سره کول شي کنه زه دمن چې په وینځو کې د چې وینځه مختص کول شي ځان ته د غیر صحبت کوي معماری سي و نه ها نه ایو اجام دارد ای مسله ایمه سلاسد دلدون تصروب نور که ایمه مالک سی بول کرد. هرچی دا دویمه مساله دا قلمی کجوره. یعنی اگه کجوره میوی چی دا قلمی نرا غلیوی. دی بارکی ایمه سلاسام داو چی دا تعبیر قیر ایتفا نو که چرت دا قلمی و لبا ایده او که قلمی نو بیده مشتری سرزی. ایمام سی وینا دا, وی دا قیر ایتفا قائد إحكار هذه الناس لكن ميواز وانا ظان لسيس ده دواني بخارسوله سميوية نخرج دواني بخارسوله سرسن خارسي البتك دبعي بموقعي وانا نميوية ساخن لسيس ده وانا ظان لسيس ده ابن عبي لله بك لابلشان ماذا چې دامي وی په ترن ترتونکي د مشتري ده پار کړی خبره ده که د مو ابری وی او غیري محمد امام سیب د دې حديث په باره کې غداوي چې تاسو دابل طرف چارې دا چې مو ابر نه نه په طریقه ده مخاليف سره مخاليف نه پنځ باندې معتبر نه دي مفهوم مخاليف نه نه و پنځ باندې معتبر وای د دې کتاب مشر حدیثونه د ظهريان سالم انابيو او دا حدیث دی نو نابي ان ابن عمر دی نو سنيد د دې کومې څخه پرد کړې چې مخکي دواړه شقونه د حدیث ظهريان نابي ان ابن عمر دې پرګړې خپل او دا نابي ول چې کوم دې نو پدې کې دا قصه العبد دې نو دا ځاننده او قصه الثمرزان جنان چې قصه العابد دا نافی دی مړ ان عمر نقل کړل او قصه النخج ولر ان عمر دا بعض نسخ خو کېدلتي دادی چې دنا پیو د سالم په سلو ورو حدیثونو کې اختلاف دی په ترقی طریقې سره چې زهوري ابن عمر بنقل کوي او نافی د غیر د ابن عمر نه یو پکې او ما کتاب زباه درو پوري ده ان فسلور او حديثونو کې نو ماوي ورو کنه ويل بعض محدثين ذکر کړل دي چې فسلور او حديثونو کې د سالم او د ناپی اختلاف دی چې سالم هغه مرفو ذکر کړي او ناپی هغه موقوف ذکر کړي نیوب کې حديث تر په لیداین دي چې ناپی یې عمر هغه موقوف نقل کړي او سالم یې مرفوع بابن تیتلقیمت صداده چی دادی غرونونا اددارونا بازار تکم سودارا زید نبازی خلق داسی چا مخی تلارشی چی پلار کې سودار واغلی بازار تلارسیدون مخی مخی لدیو کم صلیم حدیث کی دادینا من را غلق چلای باز بملاب باز ولا تلقو سلع او تاسو مخکې ته مو ځای د سامان ترجیح پوری چراګوس کړی شي دا غلره بازارونو ته نمنران شونان چې تلقی د رکبانو ممنودا مطلقن په طریقې د حرمت یا کراحت جمهور پنځبان او منظری سي په حنا پتا ان سوکړیږي د اونې ځای اپی دني hadronic د نسبت انا پوته مطلقانه صحیح نه ده بلکې انا په بېدو سره تو نه کنا یو هغه صورت چې هغه د اضرار او اهل البلد پکې موضوع خارخلق التکلیف ورسه او دویم تلبیس سير علی اهل الاموال چې دا کوم خلق دی بازار ترزيد پوه نرخ ګډوډ کې د بازار نرخو تماجو بار ځني دا د وسرته ممنونی البدا که د وسرته په کینای او بیا تلاقی تلقی کید رکوان الخير در خپل پدیر پال پن د دې چې کچر د داکار شوی نو صاحب د سلیقو اختیار دی و سر دی سر دی پدی باندې جمهور قولونه کړي په دې طریقې سره صاحب دې سره دې اختیار حاصل دراږي الوته امام شافعي سي په دې قول کړي خطاجي سي وای چې دا ورده قال ابو داوود قال سفيان لا يبي بے باز به دې نه کې بازی په بے د باز, باز, باز, باز, باز, باز دي سفيان دا تعریف کړي دي چوکاس په بدل باندې یو شیخ هرسي مسلا پلس روپي او درې ميو کول کړه سره شوهي دبر د دینه خبره لستره دبر د دینه ته هم نو دا کار نارواد خدا خبره ات ساتي چې دا په اوخي ناروږي چې کله د غدو کسان راضي شوموي او یو قیمت باندې وبدمن کې راضي دا څرګي او که چرته دي چې وي چې قیمت وي او بل وسا لا بیا ده د تم لکه دا خپل رغبت نه لید څرګندل او بل یو کس ته چاله خشته دي نه غیره بهدا ممنوع نه ني خ نجش نجش او نجش تبمانتي زوال بنراضي نبيله السلامت زوال مکه دري طریقه داسي ویل یو کسۍ بلکست یوسی اصلي یو دریمګړې من کراشي چې دا غرض د غښتوني اذن مرقې زول لپاره ویل دي قیمت شو لکه مثلا یو کس وی ته لکه دا کتاب زبط اخرت کما په ستانه واغله مپسلو په یوه لاسي ما یو تو چې هغه پسلې دې شبته او دا تدې کم قیمتخه اوس بل یو کس دازي من تر پاسي اوې چرکه دا کتاب دنه پرسل زبیدنه په 200 واه مقصد یې څه چې دا مشتريتې په پاکستانو دا کار نه روانه البته دې کې علماء د خبره کړی دا, دا په اغورت کې چې په اصلي قیمت باندې بای مشتري سیس خرڅي او دغه غړې راشي نرخ سي واقعي د زړه د پارا مشتري ته د ګډېر دا پراپرټواله کوي پراپرټوونه د دې کړی یوکته راجزمکه اغلی یو ځای خوشې ویډاوونه په سوره کې خبرې طریقے نو د دې ځای خبرې کوي په انرژي او روانو موند الګا دا کوم زمکه یادې ده او دا لالا پلان کې زمکه تنه واغ یادې ده زه خو باندې اب زیاده نه پدې علم چې د الله سبحانه تعالی څخه زبید نوواله زاگره تیز نه نه لې قاضي دې چګې نه مې دې ځکه نوې لاراني په خواځینه ماده موږ دې ټینډې تضبط نو هغه راجا مازان واچې موږ تلونو البته <سؤال> کې د سوزکی به ولارو په هغه سوزکو کې به سوق یو سوزکی و ډب کوم کومډ اور او خط کن چې دا ټاک تی دي او ویاو سوزکه مرکز اپ تو اوازونه به کول نشي پرې مې اس کې واړه د زور لوبي او زر کوش یو ګذرانو بل به کوش دا په ټوله غو سوزکو هغه ډریوران او کلی ډرا الله دیننه به له سره وکلا کلا دلت وی چې یو مشتري را نه ک مشتري څنګه لکه اصل قیمت یو شان یو کم خې الکه څنګه دا چیز وته مال په څوره کې ورته خبرې دا اوس په سم نه دي او بل یو سره اصل قیمت معلوم نه چې بازار کې نه شته پای دي قیمت مر دره او هغه وی ته روره اې زمیدنه په دیوال قیمت یې دیو زیات نو داو ګونانه ده زه که دې چازي ته کوم مشتري شريت دغه البته که د تناجی شاو کو په بری طريقه باندې پر سړي بیا او څنګه تناجی ښه روان ګونګارې غلط طریقې کوي بهه قایم ده او سيد تا راکړه مونږ نه تاسو سن سره په جواز د اجرت د دم باندې بری ورچې تکانه د اجرت په هر کې ونه سبا جاي وي کنه دغه کټ تاسو د دې تپو زمانه هولیکو څه مو